Для мене кухня – це інтимна місцина, в якій я мушу під час кулінарного священнодіяння бути сам. Це тільки так здається, що я зосереджений на краянні моркви, фаршируванні перці чи курки. Насправді я продовжую творити. Запах цибулі, тушкованої кружальцями в олії, шкварчання м'яса, ліниве пихкання мамалиги, що нагадує вулканічну лаву. Мелодійне булькотіння курячого росолику, прозорого, як сльоза роксолани. Все це діє заспокійливо і стимулює якісь потаємні творчі потягнення. Під час приготування їжі мозок продовжує працювати так само, як і за комп'ютером. Проскановує попередньо написано і пише далі «Деліт», пише «Деліт», пише «Друзі не раз жартували. Навіщо йому жінка?» Тривалий період паруботства давався взнаки. знаки. Поява ще однієї живої душі, яка може захопити кухню, викликала в мене жах. На кухні двом затісно. Інколи я намагався уявити, як я одружуся, і ми вдвох починаємо щось готувати, як дружина пхає свого чарівного носика до рецептів, які я виношував, плекав і вдосконалював роками як вона починає дивуватися, дивуватися і ще раз дивуватися, дізнавшись, що а. печериці можна їсти в салаті сирими, б. борщ не слід закислювати оцтом, а краще румбарбаром, це ревінь, агрестом, порічками, вишнями чи цитриною, в. м'ясо можна тушкувати не тільки у сметані, а й в кефірі і так далі. Не менше страх викликала в мене перспектива споживати страви, приготовані дружиною, яка конче прагне задемонструвати мені свої незрівнянні кулінарні таланти, уже перевірені на кавалерах, які звикли харчуватися в Забігайлівках і Макдональдсах. Адже я змушений буду не тільки це їсти, а й неодмінно висловлювати своє захоплення – уважно вислуховуючи рецепт, який передавався ще від прабабці, земля їй пудином. І я їв, я мужньо гриз пінники, ласо плямкав над пересоленим капусняком і з веселим завзяттям ковтав непережованими сируваті кусники м'яса. Зрештою, я їв вівсянку на воді, на воді, а не на молоці, без родзинок, меду, горішків і гарбузового насіння. Справжня вівсянка готується тільки на воді. Ви цього не знали? І я їв її. Перший і останній раз. Я їв пісний борщ гидкої блідорожевої барви і широ цікавився, як вдалося приготувати щось подібне. Цей неповторний водянистий смак, цей ніжний колір шипшини в останній стадії цвітіння, цей фантазійний присмак чогось, чогось такого, ага, так-так, оцту, чудового винного оцту з ароматом пластикової пляшки, а вареники з твердим недовареним тістом, мм, смакота. Тільки велике кохання здатне на такий подвиг. Безмежне кохання на все життя. Але, на щастя, кохання вивітрювалося швидше, ніж я міг загинути від скруту кишок. Після цього наставала пора реабілітації. Я поволі відживлявся, вертав до норми, ставав знову добрим-добрим і готовим на нові звершення і подвиги. Панни, яких я вперше приводив до себе, Мали тверде переконання, що у кожного справжнього письменника мусить бути кабінет. Звичайно, кабінетом вони цікавилися поверхово, тим більше, що приводив я їх додому зовсім не з метою ознайомлення з кабінетом. Побачивши довгі ряди книг, вони з острахом підступали ближче і, провівши грайливим пальчиком по корінцях, неодмінно запитували одне й те ж. «Невже ти це все прочитав?» Стоси паперів і загальний розгардіяж впливали на них відлякуючи. Вони усвідомлювали, що потикатися сюди не варто. Заволодіти кабінетом, бодай для прибирання, неможливо без мого втручання і пояснення, де і що повинно лежати. Зате з яким радісним приреченням вони захоплювали кухню, Кожна жінка твердо переконана, що кухня – це обличчя господині. А коли господині нема, тоді це задниця господаря, так вважають жінки. Кухня – це те місце, де кожна панна прагне виконати свій найкращий номер. Ні-ні, не в ліжку, а саме на кухні. У ліжку всі панни недосвідчені і боязливі, тремтливі і покірні. Усе в них вперше, усе незнайоме. Зате, потрапивши на кухню, панна якимсь надприродним чуттям миттєво знаходить все, що їй тільки заманеться, І все в її руках горить, звенить, виблискує, викликає захоплення. Ось ти вже не впізнаєш своїх горняток, такими чистими вони ще не були. А що це за тарілочки? Які чудові тарілочки! Вона їх із собою принесла? Ні, просто вишурувала сіллю. Боже мій, як просто».